Хоча які хотіли б і цього. Що ж, нічого дивного. І на це у ростоках давно є визначення. Не хочу, дайте, пустіть, тримайте. Ви, як і кожна звичайна жінка, і навіть сама королівна і царивна, хочете бути щасливою, але не знаєте, як цього досягти. Ви чудово засвоїли Приповідку із зростік, що у дівки до двадцяти років розум як лушпиння з картоплі. І з лушпиння ще щось зробиш, а з розуму дівочого ніц. Але вам уже й не двадцять, а таки чуєте, що розуму також кожні трохи, бо серце скаче, як дурний баран через вориння, і ви знаєте невідворотну. Житейську істину також із ростоків Жінка без чоловіка Те варта щоріка без притоки І знаєте інше Жіноче щастя у чоловічих руках А як вважають в нашому селі Як немає щастя, най не буде днів Бо щастя в аптеці не купиш І на базарі не продаси Отак Проте універсальний рецепт поведінки у час любові недуги відсутній. Кожен робить своє, як уміє. Бо там, у найглибшій глибині свого єства, кожна жінка притримує думку про те, яким би арканом назавжди, назовсім таки заарканити чоловіка, що упав на душу як грім. Аркан – це дуже добре але ж не так різко, відразу арканом, сказав би відомий літературний герой. Тобто не отим чоловічим гуцульським танцем арканом, а зашморгом арканом. А чоловік, він, знаєте, все-таки не коняка. Ясна річ, сподіваючись на своє подальше щастя і з ним, і тільки з ним. Ви маєте волю робити що завгодно, а хоч би влаштувати перше серйозне стрітання із чоловіком своєї мрії у нічній сорочці. Це вже справа вашого смаку і бажання. Але я зараз бачу перед собою панну, пані, даму, дівчину, жінку, молодицю, інших уподобань. Проте це не означає, що ці уподобання пуританські. Ні, звичайно. Інакше я писала би трактат для жіночих монастирів. Особливо перечуленим і перейнятим прискореним биттям свого серця для зняття високовольтної напруги на перший раз я порадила б тільки не смійтеся влаштувати для себе і для нього перший банкет-банкет почуттів і шлунка Ви думаєте, для подальшої вашої судьби Це не має значення? Ще й яке? Не кіно, не театр, не виставка Не лавочка у скверику чи столик у ресторані А обід чи вечеря? У двох, у дома А чому б не у вас? Не комплексуйте з приводу місця зустрічі Хіба ви не навчені попереднім досвідом, що місце зустрічі так і змінити не можна, бо понад вік триває не тільки день, але й любов. Ситий чоловік, добрий чоловік, казала моя бабця, відповідно, голодний, лінивий. Знаю, ви не хочете в майбутньому мати лінивого чоловіка. Отож запросіть того, хто дає прискорення вашому серцю в гості. І нагодуйте його з першого разу. Рішення прийнято. Але запрошуйте його не ви, ви лише створюєте ситуацію, коли він напрошується в гості сам. Після його несміливої чи дуже сміливої пропозиції ви поводите себе так, як радять в нашому селі. Пам'ятаєте, не хочу дайте, пустіть, Тримайте. Ну, а далі я вам не порадниця. Я можу лише дати кілька корисних рецептів, щоб зекономити вашу психічну енергію, але вивільнити енергію фізичну. Про сексуальну поки що не йдеться.